Zeruntz begiratzea Nun barna ibi Inaizen Ez dut nahi Esplikatzea Baina bai Ango jendeta Bizitzade Eskribatzea Arriskutsua Zeruntz salaren atseha gende askok erabakizueni aterpetzea nere gogoan zaudete bai batata bai bertzea beti sanen sarete nere bigarren etxea beti sanen Applaus